Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu ala Rasulillah. Estezmilla. An yuridu Allah la an ankum, fa insanu da'ifan. Sadaka al-hadim ka ja'ala Allah želi da vam olakša. Yuridu Allah bikum al želi da vam olakša, wala yuridu bikum al-usr, želi da vam oteža. Al-insan je stvoren kao slabić. E, počesto ljude čuješ kad kažu teško je biti musliman valja biti musliman Allah kaže vama džela i nisa vam uvjeri kaže ništa teško propisao kad Allah kaže sada ispada kontra naše razumijevanje da je teško biti musliman ja bih rekao teže je biti grešnik teže je grešiti nego ne grešiti valja pušiti, valja se drugirati valja piti, valja krasti biti stalno pritisku pod nekim teškim osjećajem Šta to radiš? A vjernih, evo recimo, dok klanja, dok pošteno zarađuje ili dok ide do džamije, znači svakim je korak seva jedan grije manje, jedan seva više. A onaj dok krade, svakim je korak aram, zato što je krenuo u krađu ili uzinal tako dalje. Dok ovaj klanja u džamiji, onaj diskoteci skače umisli, tako dalje, ili onaj trči. E, trenira da bi postigoo neke rezultate i nikad se ne, ne da i ne žali u što je sve toliko energiju potrošio nego želio da postigo neki odinjalički prolazni cilj i nije mu žao. A često vama kad nešto radi uvjeri se bori kad zašto se borio pa nije zaslužio za ono što se borio a vjernik zna zašto radi zato hoću reći da ovaj, vjernik i kad posti i kad bilo šta radi vjera je laka. On mi koji je razumio. Često ljudi sami sebi vjeru iskomplikuju, e, sami sebi više su sebi natvoreli težak život nek mu je Allah e, odredio. I niko se ne jada kad sam sebi natvori neki presnik, e, kad sebe odredi neki tempo života. Pa sam više nijema se vremena, zdrobi me, biznis, zdrobi me ovo sve, kusku sam se sve ova obavezao i tako dalje. Pa na jedan primjer kako, ali i s jednim e, bedoinom razgovara kad je pitanio ti propisi, najme u povora Mazana njemu je došlo sa ženom i odnos, i pokvario je posti. Dolazi i pengamber pita šta da radi. To se zove kefaret u postu. Drugo je kada, kad napaštamo dan za dan. Ko je bio bolesan pa napašta. Ako ne može napostiti, ko ima šećer ili neku tešku bolest, on mora platiti za svaki dan odre kao vitve jedne. Znači da plati. Ako ne mora platiti, ne mora ni to Allah će mu prositi. Znači, to je to. Ne možeš avdesit, možeš te jemom. Ne možeš stojić, klanjat, možeš sjedić, možeš ležić. Znači, za sve... E, čak i ako si toliko u nekom teškom stanju pa ne imaš vode, možeš popiti ono što ti je zabrajeno samo da ostaneš živ. Poputi da svinskog mesa, uzmeš tako dalje, ali kad tođeš u veliku nuždu. Pa je ovaj, znači, pita Pengambara šta mu je za otkop. A on kaže 60 dana da postiš i to dan za dan. To je prva opcija iskupljenja za taj jedan dan i plus taj dan, to je 61 dan. A vidi kako ovaj Beduin s Pengamberom priča. Sa najvećim pedagogom i učiteljem svijest vremena. Kaže on, ja resulala, pa ja jedan dan nisam mogao bez žene i sad valjam i 60 dana. Neko bi rekao kako se on izigrava s Pengamberom, on kao takav da on govori, on ne mere bez žene. Ko je on? Pa mu onda dalje poslanik nije rekao šta ti praviš, važan, ti ne mereš bez žene. Pa i drugi ljudi su muškarci, šta si ti? Nije mu to rekao. Jer je on pedagog, svih pedagoga, doktor svih doktora. Pa mu kare, pa dobro, onda 10,60 siromaha na ran. A on dalje sa njim priča tako jednostavno, pa kaže, jare, su lala, pa odakle? Pa ja nema. On je i siroma i opet mi rekli, vidite, sirociroti nemoje do žene stalo. Eto šta bi, ko čovjek siroma, tako je, ovi bogati, oni ni nemaju, kad i, i ne daj, nije bogatstvo zauzelo kao onaj, kada je svaku noć, E, negdje odlazio, nije ga bila, a drugi komša veš mu se uvijek na, na balkonu sušio, pa se ova žena požali svom biznismenu, kare pa vidiš te one sirotinje, svaku noć mu se nešto na balkonu sušio, tebe nema nikad kod kuće, kare stane žena, sad ćemo mi njega da postati. Pa vam dalje, jedan čup zlata nije bio pun, te komša i od malo biznisa pokreni, dok ga nije ufatilo, kare kad više se njega nije veš sušio, pa ga pita komša šta ima, kako, Napreduje smo, kad nikako na čup da napuni. Znači i njega je dofatilo, i njega je biznis uhatio, pa nije mu se više vešo sušio. Mislim da razumimo šta to znači. Pa je ovaj sirotinja bio rahat, pa je bilo mu do žene, pa hajde šta bi. I kažemo mu poslanik na hrani, šedesenak, ne imam. Evo da kaže ona, sada, idemo skupte. Skupte mu šestdeset sadaka, kao 60 vitara, pa nek podijeli medijinskoj sirotinji. Kad smo mu sabrali, kada je, te sad, hajde, idi, po dilu ovo medijinskoj sirotinje. A on kaže, ja rasulala, pa nema veće sirotinje kar medijine od mene. Komeć od ilka se ima najveća sirotinja? I onda poslani kaže, eto, uzmi sve sebi. Eto kako je islam ljepota.